עמוס, פרק ה'. שמעו את הדבר הזה, אשר אנוכי נושא עליכם כינה בית ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ניטשה על אדמתה אין מקימה. ככה אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשאיר מאה, והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל. כי כה אמר אדוני לבית ישראל, דירשוני וחיו, ואל תדרשו בית אל, והגלגל לא תבואו, ובאר שבע לא תעבורו, כי הגלגל גלו יגלה, ובית אל יהיה לאוון. דירשו את אדוני ויחיו, פן יצלח כאש בית יוסף, ואכלה, ואין מחבה לבית אל. ההופכים ללענה משפט, וצדקה לארץ הניחו, עושה חימה וכסיל, והופך לבוקר צלמוות, ויום לילה החשיך, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. המבליג שוד, על עז, ושוד על מבצר יבוא. שנאו בשער מוכיח, ודובר תמים, יתאבו. לכן, יען בו שסכם על דל, ומסעת בר תיקחו ממנו, בתי גזית בניתם, ולא תשבו בם. כרמי חמד נטעתם, ולא תשתו את יינם. כי ידעתי רבים פשעיכם, ועצומים חטאותיכם, צוררי צדיק, לוקחי חופר, ואביונים בשער היטו. לכן המשכיל בעת ההיא יידום, כי עת רעה היא. דרשו טוב ועל רע, למען תחיו, אדוני אלוהי צבאות אתכם, כאשר אמרתם. שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט, אולי יחנן אדוני אלוהי צבאות, שארית יוסף. לכן, כה אמר אדוני אלוהי צבאות, אדוני, בכל רחובות מספד, ובכל חוצות יאמרו, הו, הו, וקראו עיקר אל אבל. ומספד אל יודעי נהי, ובכל קרמים מספד, כי אעבור בקרבך. אמר אדוני, הוי המתאבים את יום אדוני, למה זה לכם יום אדוני, הוא חושך ולא אור, כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש. הלא חושך יום אדוני ולא אור ואפל, ולא נגה לו. שנאתי מאסתי חגיכם, ולא אריח בעצרותיכם. כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם, לא ושלם מריעיכם, לא אביט. הסר מעלי המון שיריך, וזמרת נבליך לא אשמע, ויגל כמים משפט, וצדקה כנחל איתן. הזבחים ומנחה, הגשתם לי במדבר ארבעים שנה, בית ישראל, ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיום צלמכם, כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם, והגלתי אתכם מהל-על לדמאסק. אמר אדוני, אלוהי צבאות שמו.